Allah Shahih Ibrahim al Bayjiuri, rahimahullah Taala. Kauluh, thumma salam Allahi ma salatih. Kata nya kata mustanikat Ibrahim al dia kata summa salamullah kemudian selamat ah sejahtera ataupun selamat membesar Allah ah srot selawatnya Allah kemudian ke perkataan ning qauluhu musannah summa salamullah ila akhirih itu yuhdamu Antakuna boleh ditanggungkan bahawa adalah summa tu tu istimtakun yuhtamalu an takuna summa eh ha, boleh baca ihtamilu nah ha, kembali kepada kauluhu perkataan itu tu ihtimal ia nah ha, boleh lagi ihtimal ia an takuna summa ha, bahawa adalah summa itu Lilis ah, Maudu'atan lilis ti'nafi Boleh Ihtimal ia bahawa adalah Sommah itu isti'naf Bukan ratah atau tak lah Jadi mana satu kalam suku Alhamdulillahi ala Silatihi Satu kalam Mari kalam dia keluar Sommah salamullahi ma' salatihi Haa deh. Itu dia kalam dia keluar jadi satu jumlah suku tapi Ibnullah disambung mata depan lagi no. <di> A, ni, muy, suku, saber, nah, kok, tu summa salamullahi ma ala nabiyyin jaa'a bit tauhidin tengok akak ni ha ni ratah pakai jumlah mustanafa ha ihtima kot tu wa yahtamilu tu jatuh sudah tu ha yahtamilu wa yahtamilu dan Ihtimal ia ia qawluhu Summa salamullah itu Antakuna bahwa ada ia ia summa muraknya kalimut lah Kalimut summa Lil atfi ha, Dia pakai kah ratah ha, Ihtimal kot tu ha, Jadi boleh dua jalan lah tu ha, Boleh dua nak tanggung ha, Nak tanggung kot kata istiqnah pun Tak apa nak tanggung kot atah dia ha, bersambung dengan kalam dulu tak apa Kemudian Bila dua ikhtimah Wa <tongan> ala sani Wa ala sani Ia ni wa ala Wa ala li ihtimali sani Ataupun nak kata gini Wa ala sani Apa sani <tongan malam> ha, Ikutlah tu Nak kata wa <tongan> ala li ihtimali sani Ya juga dan kata wa al-sani ai kauni al lil arfi ataupun kauni summa lil arfi atah ihtimaya kruh apa ihtimaya kruh keadaan summa lil arfi bagah rata Kalau nak berlaku tahap ni supayahtamilu pula ha, pecah je pula dah supayahtamilu an takuna ma ihtiman ia, dia pakai wayuh tamalu salah, tak apa Maka di boleh ditanggungkan Antakuna bahwa ada ia, ia suma itu Litterti Ah, Bagi tertik zikri, maknanya belatus buk saja Tertik zikri, supaya ulama jawab Dia dalam ayat Summastawa ala al-ab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 Kemudian kalau pakai kalau kalau tak pakai zikri ke selepas para tuh hamjadi kan tu istawa istiwa io mana reti kata kemudian istiwak tu kemudian daripada khalaqa ah lalu tu ulama jawab kata tertib zikri ha tertib zikri maknanya sebut saja ya ha ni pun sebab tu puji-puji bagi Allah kerana kurnia Allah kemudian ha, kemudian lepas pada puji ha, Ada tertib zikri pada sebut saja tertib belatu pada sebut ya nah ha, dia pengen tertib zikri ah ha, satu ihtimam wa <tik> antakun <zikri> dan ihtimam di bahawa ada ia summa itu Lihat tertib rotbi ah ha, boleh juga pakai tertib bahasa Plato sungguh ha, bahasa atur ah ha, satu dua tiga ah ha, kemudian lepas satu, satu satu lepas satu satu ia penyertip atau rotbi hotu atau tertib bahasa Plato sungguhlah tu. Ha 1 2 kamu dia pada satu Tiga, kamu dia pada dua ha tu panggil tartiq bahasa belatullah tu, lah, tu. bukan zikri saja dah hmm. sebab apa li anna li anna rutbatama tu jatuh titik tu mm li anna rutbatama titik tu merbutah tak ada tu jadi huruf kalau puha kan macam li anna rutabahu ataboh utabahu jamak ha, ah tak tak tak masuklah li anna rutbatama yata'allaqu bil makhluqi Mina salati wassalami muta'akhiratun chi tu khabar anna li anna rutbatama kerana bahawa sesuatu ha, kita kajian tuq ke lemah dah ah ha, martabah martabatan kita catat melayu kata martabat ha mih ara jadikan melayu kerana bahawa martabat barang yang bergantung ia besakuk pauq bil makhluki dengan makhluk gapoma yata'allaku bil makhluk baye ya? minas salati wasalam daripada selawat salam Ha, Atuk kata dengan makhluk menggoda selawat atas Nabi saw. Juga Nabi makhluk. Ha, Kalau itu selawat salam ini barang yang bersaku faham dengan makhluk. Kalau itu murtabak barang hak bergantung dengan makhluk itu, khabarnya muta akhiratun. Ha, muta akhiratun terkamudian ia ia rutubah makani. Lagi pula ular muta rokhiatun. Atuk ha, kata yang pengertik rotbi itu. Karena merta bak barang habsaku pak dengan makhluk terkemudian, lagi pula mutarohiyyatun tarohi berlamatan sungailamu an route daripada merta barang, ya bil khaliqi merta bak barang habsaku pak ia dengan Tuhan al khaliq, ha, Tuhan yang menjadi. Gapo mayat taala kubil khaliq minal basmalahti bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah ha tu ha tu ha tersakut pak dengan Tuhan tu Tuhan yang Rahman Tuhan yang Rahim puji-puji bagi Allah atas kunia ha tu apa panggil apa tu itu mayat taala kubil khaliq masaalah puji sakut pak dengan Allah ucap basmalah ha, adat betulung dengan Allah Ha tu barang yang tersakut paut dengan Tuhan Al Khaliq. Ha kemudian selawat salat ni barang yang tersakut paut dengan makhluk yakni Nabi SAW. alaihi wasallam. Kalau gitu dua tu tu atur ha, dia dulu ke dia. Ha lalu itulah boleh kita pakai summa di situ pakai tertib ha ar-rabi. Kemudian selepas daripada ucap selawat, oh, selepas daripada ucap basmalah Ya zakuk pak dengan Allah ucapan hamdalah ya zakuk pak dengan Allah kemudian ah mai ucap pula baris zakuk pau dengan makhluk iaitu selawat salat aa, boleh bawa kut tu ah dah habis nah itu dah bahas summa sekot baru tu kemudian beralih daripada situ pula summa Ah ha, ada wa makna ni muktada suku depan ni istina. Ah ha, ni sada mula-mula ni. Wa makna salamillah. Apa makna salamullah? Salam Allah. Makna Maknanya no salam Allah. Wa makna salamillah. Ah ha, tu so kalau kita tak nak hikayat mata Kalau tak nak hikayat ada lah mati, mak wa makna salamullah. Ah ha, kalau nak hikayat mati ke? dan bermula makna salam Allah tu apa maknanya eh? ialah tahiyatu Membesar oleh Allah ha tu makna salam di situ membesar tabik tu beri salam beri salam tu as-salamu ana do on salamah buka skoda do on ada menganungi tahiyyah menganungi membesar tabik tu dia dia lebih sangat salam assalamualaikum Assalamualaikum ha, Makna dia tu berdoa selamat Bagi pula nak membesar Kepada orang yang disalamkan kepadanya Musalam alaikum ha, kita, kita beri salam ke si khalik Bukan kita berdoa si khalik tu selamat sahaja tak. Nak besar pula ke khalik ha, Habib tu kita artinya salam ni besar Habib tu dia Nak besar nak memelio Habib tu kadang-kadang dia haral tu beri salam tu dan jawab mudah mai eh? sebab tu kita orang lelaki muda bagi salai ke perempuan muda Haji Nabi haram tu ha sebab kita belain jadi kita belain assalamualaikum alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh ha, dia buku berapa kita nak pergi ha jadilah sebab tu dia haram tu Salah-salah ni doa selamat ni Tak selamat ni Salah-salah hmm, tu tak selamat tu Haa Tu dia ah ha, pula nak membesarkan hmm, Tu bukan dia tu Haa Haa ha. Tu tu salam Haa tu dia panggil selawat dan salam Haa kita ada buat atas main gitu ya Haa nah. Haa itu nak oi artinya besar sebab itulah bila kita sebut nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dah Tuhan perintah ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu ha tengok Tuhan perintah <coughs> Tuh. kalau itu apa salam Allah salam Allahumma tahiyyatuhu membesarnya Allah Allah membesarkan nabi bukan kan sabit kita di membesarnya Allah sendiri lagi dia tu khaliq Ah ha, dia membesarkan nabi dia. Dia membesarkan nabi dia. Pas dia perintah pula kita sangat besar. Ah ha, pas kita nak selawat tak boleh nak apa tak boleh cuba kira oh, gak mari kok mano. Ah ha, bak ter tengah gara-gara tak ada mengaji tapi gak eh, tak napa tak boleh besarkan nabi. Ai eh, tak napa weh. Ha, Adik tu tak reti. Nah apa yang ada itu Ayat dia aku tak kerti, tapi tak boleh besar Nabi. Aku tak nampak. Eh, tak boleh puji Nabi ni aku tak nampak. Iyalah kau dia Kalau kita telor demo mahu murid. Puji tu kumai hidung lah kau Puji Nabi tak boleh, aku tak nampak. Dia berkira begitu kepada dia dah. Dia kena senyak dah. Hadis yang berat, ayat yang berat. Eh, apa tu? Aku tak nampak. Puji Nabi tak boleh ni, aku tak nampak. Dia lagi nabi-nabi puji. Orang puji tu kumai hidung. Tak ide, nanti nak puji nabi tak adil. Demok tu, engkau puji demok hre. Ha, Sabar demo, demok tak kau, demok ujuk. Tapi demo, puji demok jadi puasa hre. Puji nabi tak puasa. Haha, ha, tu dia. Ha, itu. ya rasul mu salam hmm, alaikum. Tu dia. Aashraq ha, al badru, علينا. Tadaa, kau. Ha apa? Nah ha, ini masuk di dalam kata Allah lagi puji dia, Allah lagi mentahiyah dia. Ha, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ha tengok tu. Kemudian dia suruh kita ha, wa sallimu ha mengucap salam, membesarkan dia. Ha tadi ada. Itulah arti makna salam tahiyatuhu iaitu membesarnya Allah membesar allaiqutubihi ah yang layak ia yang munasabah yang sesuai ia dengannya dengan nabi sallallahu ha, alaihi wasallam ah tu dia ah tahiyatuhu allaiqutubi bihasabima dengan sekira barang yang sabiq ia indahu di sisinya di sisi Allah taala macam mana dia membesar Ha, Kamu tuh barang yang memenuju, ha, memberitahu dengannya barang oleh ibaafatuhu oleh sanarkan yang ken salam ibaafaklahu baginya taala tengok semasa mullah hati ibaafak panggil sanarkan salam kepada Allah. Hmm. Ha, kalau tidak ganti dhamir. tidak ganti alillah. Tengok assalatu wassalam. Ha dia tak ada tu. Dia kena alillah ada. As Assala wassalam ha. wassalam. Was wassalam Bila kita ketika mudaf ilah kata Ay salatullah wasallamuhu. Ha ya nama tu. Tapi buai mudaf ilah ganti alillah assalatu. Ha salam pun buai mudaf ilah ganti alillah wassalam. Uh, Assalamualaikum was wassalamun ala rasulillah. Uh, bila kita bubuh tadi lah salatullah wa uh, ya tu. Hmm dia panggil ida pak. Uh. Jadi sananya salam kepada Allah tu menunjukkan bahawa membesarnya Allah. Kalau gitu fal matlubu makah yang dituntuk Salam hak dia ditutup tu ialah tahiyyatun uzma. Hmm, tahiyah membesar yang paling agung. Aitna nah, bujalelai. yang sampai ia naik iya kepada mutabak ada derajat al kuswa. yang nah, naik kepada derajat yang paling tinggi asa al kuswa kuswani wajah pun tu. Muannah daripada mufraq, daripada muzakah kata aku ila al-masjidil aqsa ah tu aqsa itu hukum zakah bila bila muannas uh, mu uswa ah uh, serupa dunya wa zad adna dunya aqsa -so uswa ah witno timuh dia dah tahiyyatun uzma tu badu uzma tanik daripada azam azam kubra tanik daripada akbar ah ha, tu kelimah ya ah ha, dia panggil alih tapi tulis rupa tu nak kita kenal kelimah tu ha, tak kenal kelimah tu tulis tak kena pula ah ha, kalau dia tulis uzma ah ha, tulis la nah ah no. perhati ha je nak tulis alih sabtu nah <tuh> tahiyyatun uzma balawati darajatul huswa Ha, apa namanya salam hak yang ia ditutup ialah membesar yang paling agung yang sampai ia akan derajat yang paling tinggi yang sangat tinggi ha itu dia tak ada dah lah. jadi salatakun <Sess> <Sess> maka adalah ia ya tahiyah, hadhihi tahiyah. ha tu dia ha ataupun hadhihi tahiyyah bin nabi sallallahu alaihi wasallam ini Allah buat tahiyati ialah sebesar-besar segala tahiyyah. Ah, ha, macamlah kita membesar ke yang lain, ke dia tu lebih membesar lagi. Nah, ha, tapi hak yang layaklah tak layak tahu leh. Tak pas semoh tu bukan dia sebab dia ada berlaku cerita pada Muaz bin Jabal. Tak kala dia kembali balik daripada ha, sebelah balik Syam, ha, balik Rom noh. Dia klik mari bertemu dengan Nabi SAW Dia sujud, Dia sujud Nabi Nabi kata apa ni Ya Rasulullah Jadi setelah saya duduk di sana Saya dah tengok orang-orang nak sorok Orang-orang Yahudi Membesar kepada ulama mereka Orang-orang besar mereka Dengan sujud dengan apa Lalu tu saya kata oh, Dia membesar takut, Membaikku besar ke Rasul Ha ni sujud ni Ajan ah, Nabi kata tak boleh. Sekira kalau Allah Taala izin disuruhkan aku kalau Allah Taala izin pada aku tu sujud pada makhluk, aku nak perintah puak-puak isteri suruh sujud pada suaminya Nabi pun sintai aku. Nah tasah hadis tu fikih mu'ad disujud ke dia. Ha dia sujud ke dia. <guluh>, dia, sujuk dia. Ah, jangan sujud apa. Oh saya tengok demo dok besar kau orang besar demo nak siapa sujud. Oh kata aku nak boleh sujud Nabi besar dia. Mana-mana kotak dengan ha demon itu. Ya, dengan demon main malak. Kalau kira fikirnya, malak. Sehingga kalau kira Qiyah, kita. Demon besar sedekah itu, dunia. Ya, pembesar dunia, Rasulullah ini, pembesar di situ. Ha? Oh, layak sekali tersejuk Rasulullah. Dia Qiyah, dia boleh sujuk saja. tanya dulu dah. Ah, nama beritahu. Eh, sujud makhluk. Sekiranya kalau Tuhan izin, dia sujuk pada makhluk, sesama makhluk. Aku nak perintah buat buat isteri itu sujud pada suami ana بسasa anak hak suami atas isteri ah tu dia hmm ah abis. hmm tu dia kemudian sebab apa yang boleh katakan ah, tahiyyah dengan nabi itu sebesar-besar tahiyyah li annahu kerana bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah a'zammul makhluqati dia sebesar besar segala makhluk, hatta syurga ni aku sari dia lagi, ha, nak cari ke mana tu? Ha, syurga ni aku Besar dia lagi. Hingga siapa dia tahu kata umat dia beriman dengan dia dalam ni aku, dia ambil waktu bet. Hmm, tu dia. Amalnya dia tak tahu, dia tak tahu tu besar tak besar dia tu. Kau beri dia. Ha, no alahan no alat tu. Ah, baik. Kali-kita kita membesarkan dia paling utama Sebab itu kita digalakkan ke Sarawak ha, kita nak Sarawak dia lain Tak jadi pihak mengaji Tukar-tukar sebut nama dia ha, Jangan kita segar-segarkan Sebenarnya Nabi SAW Kita nak pilih memang sesuatu tak ada dah kali lupa dah Tukar sebut nama dia tu Jangan terlupa sama ada dengan setabah Dengan apa-apa Biar ke tak kata pun Itu ha, jawab main-main ha, Itulah awa habis itu wal muradu bit dan bermula tak ada pula tu yang dikehendaki dengan membesar yang ialah makna salam tadilah fi haqlihi pada hak-hak manazab dengan nasbah bagi zatnya nabi S.A.W sebagaimana kama afada husanusi seperti barang yang telah Menyatakannya tokennya sahapa ada buih pedah begitu. oleh Imam Sanusi Syekh Sanusi rahimahullah di mana tu di syarhil Jaza'iriyati. Ah ha, pada syarah di atas mata kita Al Jaza'iriyah. Imam Sheikh Sanusi buat syarah. Ah ha, jaga tengok ni kitab ni ni. Dia katalah mana? Dia kata Wal muradu bit tahiyyati Khobah tak ada lagi An Hasil itu khobah Ada pokamah afadahu Dia panggil iaitu uh, Hubungkan dengan hak ini lagi no. Celik jemlah uh, Yang dikarnaki dengan tahiyyat pada hak dia tu Ialah Maknanya Ayusmi'ahu Ay Bahawa memperdengar akannya Berdengar akannya Akan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Haa, kalau kita siapa beri dengar Apa yang tak ada Bahawa beri dengar Perdengar Ya Allah Ta'ala Maklum minasyak Hukakan <inaudible> <saida> Nabi Sallallahu alaihi wasallam Perdengar akan Kalamahul qadima Kita lebih huruf sikit tu Dia nampak takdim Betulnya kalamahul qadima Allah beri dengarkan Akan kalamnya yang qadim Haa ni hata apa nama diisi Iman Ash'ari ni Kalam, sifat kalam dia koding Haa Tak ada mustahil apa pada akal Kerana sifat kalamnya mawujud yang ada Setiap yang ada sah didengar, sah dilihat Kullu mawujudin yasihu ayyura wa yusma'at Haa ni hadisnya apa ni Abil Hassan Ash'ari Hadubukillah masalah kata Nabi Musa dengar kalam Allah tu Dengar apa Ah ha, kata dengan sifat kalamnya yang ada pada zat yang sedia kala. Ha, ah ni pun ah ha, Allah Taala berdengarkan Nabi akan okay, kalamnya yang qadim. Kalamul qadima kalam qadim Yang yamnuju iya yambirti yam iya ala rifati maqamihi azimi. Ah ha, definisi pangkatnya pangkat nabi sallallahu alaihi wasallam al azimi ya mahamfar itu ha tu makna dia ha tu makna dia tu murah dengan tahiyyah Allah taala wa lam yartadi ba'duhum tafsir as dan tidak bersetujulah kita panggil tak reda irtaba yartadi dan tidak bersetuju oleh setengah-setengah ulama akan tafsir salam ha, tafsirkan salam dengan makna aman salam makna aman itu tak setuju oleh setengah-setengah ulama ah ha, kita tafsir salam dengan makna aman aman santosa kita panggil aman santosa apa makna salam aman santosa ada ke tafsir salam dengan makna aman santasa selamat sejahtera itu dia jadi tak bersetuju oleh setengah-setengah walaupun katanya lawa in zakarahu wa ghayruhu dan jika telah sebut akannya akan ke tafsir salam tafsir salam bil Amani Oleh si sanusi dan oleh orang lainnya sekalipun ba'duhun tak bersetuju tafsir salam yang mana aman tu hangano Lia Nahu bagi kata lem yartadi sebab apa tak setuju kerana bahwasanya Shen rubba ma apa kan rojak jawab apa, apa kerana bahwasanya tafsir salam bil aman itu rubba ma terkadang atau barangkali memberi peti io bimazin natiil kau pi atau ha, situ Terkadang memberi kata, memberi kerti kata Ada tempat suka ketakut sahaja. Jadi Nabi duduk dalam takut lagi Haa, Walha Nabi tak ada takut pun Dalam ni akur dia masuk tu Haa, Dia masuk boleh Masuk dia boleh Tapi tak lawan dengan dia Haa, Apa nak takut pun lagi Haa, Bukan saja Nabi Awliya dia lagi pun Saya kata Alainna awliya Allah ila khawfun alihim Walahum yahzanu itu mereka auliya dia tu. Padi nabi lebih lagi pada tu. Ah, tu kata dah la khaufun alih. tidak ada ketakutan atas mereka itu. Padi lebih pada tu lagi. Kalau kita tidak tafsir selawat dan salam makna selamat saja, tara nabi. Jadi makna nabi amin daripada ketakutan, nabi ada takut lagi lah. kalau gitu. Ah, tu ya taksir situ tu. Jadi kurang setuju kita tafsir salam makna amin memberi paham kata nabi ni ada takut. Ah sebab itu tak setuju tu li annahu rubbama asyara kerana bahwasanya tafsir as-salam bil aman itu uh, rubbama asyara terkadang memberitahu ia memberi kata dibazzinnatil khaufi ah dengan seng kata pak suka takut nabi tak takut lagi Walhanya ma nya ma'an sallallahu alaihi wasallam Seratus bahwasanya Nabi saw bal wa atbaahu bukan Nabi saja dok, bahkan dan segala pengikut-pengikut dia daripada awliyah hidup la khafun alaihim. Ah, kalau itu tak kata lah jenis nak dulu lekraa. Lah la khawfun ala inna kita ambil seperti ayat kama fi qoulihi ta'ala Atau ka qoulihi ta'ala ala inna aulia Allahi la khawfun alaihim ha tu ambil ayat kemeh tak sedih ha lihat balwa atba'uhu pokok segala pengikut-pengikut nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ulama mereka aulia apalagi syuhada sadiqin siapa sidiqin Orang tu lagi pula khaufun alaihim Tidak ada ketakutan atas mereka itu Tak ada kebimbangnya po Sepan Nabi takut po Haa, Ini tak ada kena kita dah berdoa Minta'wi amin Nabi Minta'wi rahmat Minta'wi amin Nabi Jadi nampak seorang Nabi tu dah duduk dalam, dalam amin Haa Nak ada ha, Dia tak sedia kilit situ Kilit situ tiba tiba eh hakikat kau Nabi kata akulah paling takut sekali ha daripada kamu orang yang paling takut ke Allah taala siapa dia akulah setakut-takut manusia ha tu ha awak mari pulalah naam tak kala Nabi sak ni ha, mana tak kala Nabi takut ke ni fah daripada tak setuju tu ilahnya asy'arib mazinnatil khabar maknanya kata Nabi ada khauf ada takut Walhanya Nabi tak atembak-bakit atembak dia ke tidak ada takut Bahanya Nabi tak takut langsung so. Naam tapi Ni istidrak daripada Mabhun kan nah? hmm. uh, <tuh> Ataupun ni istidrak sini Betul kata La khaufun alihim nah, Istidrak naam ni istidrak pada kata La khaufun alihim Sungguh pun kata begitu tetapi Ya khaufu Takut ia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Takut akan siapa? Akan okay, Allah Sebagai khawfah mahabatin wa ijlali ha, Takut bala itu Itu lebih eh. Takut ia paling kerana hebat Takut kerana membesar hmm, Supaya kita takut peribu bapa Kadang-kadang ha, peribu -kadang bapa Tak ada peribu bapa sekali Ah, tak baikkan Tapi kita takut dia Bapak Kerana dia bapak kita Itu ah, dia Nah Kerana dia itu bapak kita Dia belah kita Dia dudik kita Oh kita takut ke dia ah, Takut pula tu. Kadang-kadang pak kita itu Wah wow, Wah wow. Tapi nyakit dah tu. Hmm Kuru Pak kita itu Kita kuri Baru-baru Ah oh, takut. Ah ha, takut apa orang yang panggil lagu tu? Takut dia hati tak ada. Yang dia tak suka kalau so, kita kecil dulu takut salah, hak. Ha, ah, petik menyemok dingin-dingin takut satu, takut azab pemanggi tu. Waktu. waktu takut seksa. Ha, ah, takut kepukulan ni tak. Kita pun besar dah. Ah, tua dah kita pun. Nah itu kan? Takut ha, kepada tok kita. Ya Tuwoh ya uzur takut bos, ia panggil takut mahabah, ha, takut ijelat. Hamako Rasul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam takut ke Allah takut bos, takut ia panggil takut mahabah, takut ijlal Ah ha, takutlah tu. Nah ha, bukak takut kana Syallallahu. Ha, takut hebat. Tak kala Allah ha, sifatnya mulia Allah sifat dengan kuasa. Ah ha, takutlah ke dia hanya panggil takut kehebatan. Ha nah. Cuba kita gerung ke guru. Apa tu nah? Ha modal halal. salah. Nah <tuh> dia. Dia dipanggil takut mahabah, takut kehebatan dia tu. dan kerana itulah. Ha kerana mana tu? Ha wa lidzalika. Alikaunih ya khofu. ma khauf mahabah. Kerana tu Kerana dia takut. Sebagai takut Mahabah wa'ala. Itu, sebab tu lah. telah sebeda. Ia sebab tu dia kata. Pernah dia sebeda. Nabi SAW. Dia katakan. Inni la akhwafukum minallahi. La akhwafu isi tabdir. Bahawasa aku. Sungguhnya setakut takut. Akulah yang paling takut daripada kamu. Haa akulah setakut-takut bagi kamu daripada Allah dari Allah. Aa, akulah setakut-takut bagi kamu daripada Allah. Ha, apa takut pula Nabi? Dia tak ada salah. Tuhan pilih dia, Tuhan melebihkan dia. Aa, takut sat ni. Ha tafsir lah. La aqwa fu ay khauf mahabatin. Ambil hatu mai dulu. tu dia inni la aqwa hukm <Sessizuk> min oh, ay khauf mahabatin wa idlalin tu selalu akulah aa, yang paling takut mm, daripada Allah Taala takut ke apa takut sat takut kehebatan dia kan habis fa in qila baq jawab sikit <Sessizuk> innas salama yuakharu anis salati ah dek Ya susun ni selawat dengan salam ni selawat dulu baru salam kemudian ni. Yang ni kan nak pelay ni sunnah kita ambil salat dulu ni. Summasallallahi ma salatihi. Jangan tak kata Suma, summa summa salallahi ma salamihi. Tak ada pun apa. Di segi syai'in tak ada pun apa tu. Segi wazil dapat tukar sikitlah. Ya? Kita kata summa salallallahi ma salamihi. Tak ada pun orang tu bahaya-bahaya je. Ada pun lah Tapi buat apa Maksudkan Najib Dia apa Jesus, saya, Dia susah kata Suma Sedangkan dalam Al Quran Kata Sallu alihi Baru wasallimu Tua dulu Baru salam Ningana salam dulu Dia buat soal itu Dia kata Inna salam Ya akharu Alis salati Kama jarabihi Orpul isti'amah Ada Salam ditakhirkan, dikamudiankan daripada selawa sebagaimana berlaku dengannya ah seperti barang yang telah berlaku dengannya -dengan barang murak dengan barang sini, takdir salam lah, kama ikat takdir salam anisola berlaku oleh uruf uruh polis oleh uruf pakai ah oleh orang gedok pakai, gedok gunung pakai adalah selawat itu tu sama ada kita main dengan pm. Amma PM mari dengan masdanya isin ikutlah. Kena sebut selawat dulu baru tengok. Sallal Sallallahu, ha, selawat Sallallahu alaihi wasallam Nah, ha, jadi di belakang tu. No? Ha, kalau Allahumma salli wasallim sallim. Ha, ah, tidaklah Allahumma sallim wasalli salli. Ha, Allahumma salli wasallim Nah, ha, dia sebut salli dulu. Wassalatu wassalam. Nah, ha, itu Ah ha, itu mana kata uruful uh, istimak. Ah ha, sebagaimana barangnya berlaku dengannya oleh uruf. Ah oleh uh, uh, apa dia tu uruf. Ah uh, guna. Dia panggil ulil. Ulil pain guna hak maklum. Ah ha, guna yang makruh. Ha, boleh kata idafah ah sifat kepada masuk tapi dengannya takwi. ha, dengan takwil. Kama jarabihi al Alul ma'ruf. Ah sebagaimana berlakunya oleh guna yang makruh, yang makruh, yang maklum. Ya Nama hmm, lah tu Liyayati kana ayat Ya ayyuhallazina amanu Jatuh titik Ya ayyuhallazina amanu Sallu alaihi wasallimu taslimah tu Kamu dia sini pelak ni Lalu nak tanya kata apa Mabalu'l musallifi Maka apakah Anu eh, Hal musallah kita Kelakuan musallah kita ni Rahimahullahu ta'ala Qaddamahu menduhulu Ia musanah akannya akasalam <coughs> Gana menduhulukan salam Alaihah atas salam Dia kata Summa salamullahi ma'salatihi Nak kata darurah Tak ada darurah lukira. Sahabat boleh kata Summa <toddamu> salatullahi ma'salamihi Ada <toddamu> apa ah, kali? Ha jala dia begini Dia kata sini Ujibah Bi anna zalika Li daruratin nazmi Ala anna hu Ashara bilutfin Ila anna rutbatahu Atta akhiru Haythu adukhala ma' Haythu adukhala ma' Adukhala ala salat Haa, ya kia darurat jub Dua belakang tu ya kia darurat jub Durahtu ma'na Nu, du kia nak Wijadi darurah nazam dia kata darurah nazam eh darurah mana no, lagi like ah nah summa salatullahi ma salamihi ha ni eh, ada nampak darurah Tapi tadi kata darurah nazam ha darurah nazam alhamdulillah ala salatihi summa salatullahi ma salamihi ha. Kata boleh ada apa tu Sebab dia Rupa bentuk dia panggil Bentuk kelima surupa Cuma lainnya huruf ya maddah Maddahnya lain Salamunasolatu Suma salamullah Suma salatullah Ma' salati ma' salamih ada apa Ei darurah Nazar Kau mana? Mereka ni Mereka ni Mereka ala silatihi ani ma'salatihi tu so, kalau marah ni ala'i hurum ha, tu lah ala annahu hmm. mana jadi bahasa sepul kurai iknak lah kurai iknak lah. mana kurai genak lah ha, bahasa sepul kurai cukup lah kalau nak nasi tu bahasa nak kecil lagi ha, tapi nasi lebih ha, hey, kalau boleh setengah tinggal lagi habe enat dia ada ga ya, tu jadi dekat tu ya hmm tu dia tak berapa genaklah tu ha tu dia ala annahu nah tengoklah kenyata kat ke mana pula tu ala annahu atas bahwasanya. snya isyarat bahawasanya musannaf kita ni telah isyarat tapi bil luthna isyarat dengan halus. Kuat-kuat perhati tak nampak bagi halus ni. Isyarat dengan halus. Isyarat ke mana? Ila anna rutbatahu isyarat kepada bahawasanya martabaknya martabak salam ialah at takhiru <tuhu> ai an salah. Ah, salam tu terkemudian daripada muntabak lawak Hmm dia dia anna rutbatahu ta'khiru yani ani salata fa'an rutbatus salah mana dia isyarat lagi mana ha isyarat cara halu nanti Ta tak wadi tak napa haitsu ha tu dia isyarat tu sekiranya kia adkhala ma adkhala ma kalau tentang hikayat hamatah sekiranya atau kerana masuk ia musannah akai ma ma ثم صلي ثم سلام الله ما masuk ma' dia ma' tu satu luar daripada ma' lah ah ha, sekiannya memasuk ia akan ma' al solatihi kata ma' solatihi ha tak ada kata wa kah tak ha tu ada isyarat tu mana wahia dan yaitulah apa dia ma' kalimah ma' tu tak ada kulu alat matemuk ah kelimah mak tu masuk ya atas matemuk Atas yang diikut matemuk okay, kerja masuk atas tabek ah tu dia kali tu tabeknya salam tabek. Salah tu tabek solat sama temuk ah tu dia kemudian salam Allah serta ha, salam Allah serta selawatnya ha, jadi selawat itu pakai matbuk salam pakai pakai tabik ah ha, itu makna kata iaitu ke Muhammad ni dia masuk atas matbuk sebagaimana kata al-urag al-urag adalah yuqalu ai dikatakan di segi bahasa bercakap ya ha, al wazir ma'a ah seperti tu di segi luhah kata telah datang oleh wazir, wazir itu menteri, datang serta sultan, manum sarwa tu. Ah, wazirnya sultan, siapa sultan lagi lah raja? Oh, ini menteri dia, sultannya dia. Kalau itu mana tabeh mana matembung? Oh, wazir lah tabeh, sultan tematembung. Kalau itu maaf ma masuk, atas matembung. Ah, tu dia. Jauh wazir rumah sultan, cakap lagu ni telah datang wazir serta sultan. Maksudnya wazir itu pen sultan. Ah menteri tu raja. Mungkin raja turun menteri. Ah ada itu ke? Ah ha, tu kau panggil ma atas makmur. Supa cakap itulah. Dunal aksi tidak akah. Nah ha, tidak akah kita kata. Ja'a ma'al wazir. Eh ya tengok ni halus ni. Ha, ni kita apa nama si bahasa dalah. lorah Ah, ha, dunal aqsi yang ni bi ay yuqala, bukan nak tafsir akaf. Dunal aqsi laqan akaf bi ay yuqala, ja, ja sultan ma wazi ini tak dikatakan begitu. <tuh>, ha, dia. Hmm. Ah, tu akaf Dunal aqsi tidak akaf. kalau tuan nak tafsir habis lagi, du na ay yuqala, apa lagi? Du na ay tidak dikatakan Ja'as-sultan ma'al-wazir. Tak katalah tu. Karena memberi perhatian kata, aa, Besar wazir pada sultan. Jadi sultan, tabek, turuk, turuk wazir. Tak boleh. La, ya sultan besar. Aa, menteri kecil pada sultan lagi. Ah, Haa. Haa. Banyaklah kakak ilmu tu. Akhli. Sambung mata semula. Qawluhu ma'a ma walatihi bi skan al-ain wallah